Пеппі йде зі школярами на прогулянку На дорозі стояв галас Діти тупотіли, сміялися, кричали Томі на спині рюкзак, Аніка одягла новісіньку сукенку Разом з ними йшла вчителька і всі діти з їхнього класу Крім одного хлопчика, якого саме того дня заболіло горло Попереду їхала верхи Пепі А позад неї на коні сидів пан Нільсон і грався люстерком Він пускав сонячні зайчики і дуже радів, коли йому щастило пустити якогось у вічі Томмі Аніка була твердо впевнена, що сьогодні неодмінно піде дощ Така впевнена, що наперед сердилась на погоду але буває, що часом щастить, навіть якщо йдеш на прогулянку. Отак От і сьогодні на небі не було ані хмаринки. Аніка йшла дорогою в новісінькій сукенці, і серце в неї радісно стукотіло, та й решта дітей раділи не менше за неї. Вздовж канави сріблилися на лозах котики, а в одному місці жовтіла велика ладка первоцвіту. Діти вирішили, що коли вертатимуться додому, то наріжуть цілу в'язочку котиків і нарвуть великий букет первоцвіту. Світить, світить, ясне сонце!» Ах! Заспівала Аніка і зітхнула, глянувши на Пепі, що сиділа на коні гордо, мов генерал. А тож, так гарно, як нині, мені було хіба ще того дня, коли я змагалася з боксерами важкої ваги в Сан-Франциско, мовила Пепі. Хочеш трохи покататися? Звичайно, Аніка хотіла покататися. І Пепі посадовила її поперед себе на коня. Але тоді і решта дітей також захотіли покататися. Пепі почала садовити їх на коня по черзі. Правда, Том і Аніка їхали трохи довше. Потім одна дівчинка намулила ногу і вже до самого лісу не злазила з коня. Зате пан Нільсон весь час смикав її за коси. Ліс, до якого вони йшли, називався Страшним лісом, бо там було страшенно гарно. Коли діти були вже під самим лісом, Пепі скочила з сідла, поплескала коня по спині і сказала Ти так довго нас віз, що мабуть стомився Не можна, щоб хтось один весь час мучився Вона підняла коня своїми дужими руками і понесла на галявину, де вчителька звалила їм спинитися Ходіть сюди всі, страховиська, і побачимо, хто душчий, гукнула Пепі Вчителька пояснила їй, що в лісі немає ніяких страховиськ Пеппі дуже розчарувалася «Страшний ліс без страховиськ! Чого тільки люди не вигадують! Скоро вони придумають пожежу без вогню і різдвяні свята без ялинки А все через те, що скупі Але як вони заведуть ще й кондитерські без цукерків, то я вже до них візьмуся» Ну що ж, доведеться бути самій страховиськом, бо іншої ради я не бачу Пепі так пронизливо заверещала, що вчителька затулила вуха, а кілька дітей справді перелякалися «Гратимемося у страховиську!» – вигукнув Томі і радісно заплескав у долоні «Пепі буде страховиськом!» Всім сподобалась така гра Страховисько сховалося в печеру, бо страховиська, звичайно, живуть у печерах А діти застрибали біля входу і почали дражнити його «Ти, страховисько, дурне, спробуй нас, спіймай мене! Ти, страховисько, дурне, спробуй нас, спіймай мене!» Роздратоване страховисько вискакувало з печери і бігло за дітьми А вони тікали і ховалися хто куди Тих, кого страховись коловило, воно вело до печери, щоб зварити на обід. Та коли воно знов гналося за дітьми, полонені тікали й вилазили на великі камені. Лізти було важко. Часом доводилося довго намацувати ногою якийсь виступець, щоб упертися в нього. Але гра захопила дітей. Їм здавалося, що вони ніколи ще не гралися так цікаво. Вчителька лежала на траві. Читала книжку і тільки час від часу позирала на дітей. Зроду ще не бачила такого шаленого страховиська, промурмотіла вчителька сама до себе. І, мабуть, вона казала правду, бо страховисько вистрибувало, верещало, ловило по троє-четверо дітей, перекидало їх собі через плече і несло до своєї печери. Коли треба було, воно спритно, як мавпа, видиралося на найвищі дерева, перескакувало з гілки на гілку, або й сідало на коня і гналося за здобичу. А коли нас доганяло дітей, то схилялося з сідла, ловило їх на бігу, клало поперек коня і, мов, вітер мчало до печери, вигукуючи. Зараз я зварю тебе на обід! Дітям було так весело, що вони й не думали кінчати гру. Але раптом запала тиша. І коли Томій і Аніка прибігли до печери глянути, що сталося, вони побачили, що Страховисько сидить на камені і засмучено дивиться на щось у долоні. – Гляньте, воно здохло, зовсім мертве, – мовило Страховисько. На долоні лежало мертве пташеня. Воно, мабуть, випало з гнізда і вбилося. – Бідне, – пожаліла пташеня Аніка. Страховисько кивнуло головою «Ти що, плачеш?» «Пепі!» – раптом запитав Томі «Я?» – обурилася Пепі «Та я ніколи не плачу» «А чого в тебе червоні очі?» – не здавався Томі «У мене червоні очі?» – Пепі позичила в пана на люстерко і глянула на себе «І це по твоєму червоні очі?» Видно, що ти не був зі мною і моїм татом в Батавії Там в одного чоловіка були такі червоні очі, що поліція заборонила йому виходити на вулицю Чому? – здивувався Томмі. Тому, що на перехресті всі думали, нібито червоне світло і весь транспорт спинявся А ти кажеш, що в мене червоні очі а й чого плакати через пташеня? докінчила Пепі. Ти страховисько, дурне, спробуйно, спіймай мене. загукали діти, підбігаючи до печери. Страховисько обережно поклало пташеня на м'який мох. Якби я могла оживити тебе, сказало воно і зітхнуло. Потім дико верескнуло і кинулося на дітей. Зараз я тебе зварю на обід а діти з веселим криком сипнули між кущі. У тому класі була одна дівчинка на ім'я Ула, що мешкала неподалік від лісу. І Улина мама дозволила їй запросити до себе після прогулянки вчительку, всіх дітей і, звичайно, Пеппі. Вона приготувала їм соку і печива і накрила в садку стіл. Тож, коли діти награлися до схочу в страховисько, налазилися по камінні, коли їм уже перехотілося пускати по воді човники з кори і стрибати з високих круч, Ула вирішила, що пора кликати їх до себе на сік. На той час учителька дочитала свою книжку. Вона зібрала дітей і вивела з лісу. Дорогою вони зустріли чоловіка, що віз повну під мішків. Мішки були важкі, а кінь старий, тому він на силу тяг воза А тут, як на лиху, одне колесо попало в глибоку вибоїну Чоловік, до речі, його звали Блюмстерлюнд, дуже розсердився Він вирішив, що то кінь винен, схопив батога і почав періщити його по спині Кінь натужувався, шарпався, але ніяк не міг витягти воза а Блюмстерлюнд ще дужче лютував і батожив коня Учительку обурила така жорстокість Вона пожаліла бідолашного коня «Навіщо ви його так мучите?» – сказала вона Блюмстерлюндові Той так здивувався, що набить опустив батога Потім плюнув і сказав «Не втручайся не в своє діло, а то ще й ти скуштуєш цього батога» Він ще раз плюнув і знов замахнувся батогом Нещасний кінь тремтів усім тілом Раптом, мов блискавка з-поміж дітей Вилетіла маленька дівчинка То, звичайно, була Пеппі Ніс у неї побілів Певна ознака того, що вона страшенно люта То і Аніка добре знали про це Пеппі підбігла до Блюмстерлюнда Схопила його за пасок І підкинула високо вгору Тоді спіймала на люту І підкинула ще раз Блюмстер-люнд літав угору і вниз ніби м'яч і не міг зрозуміти, що з ним діється «Рятуйте! Рятуйте!» – з переляку закричав він Останній раз Пепі не спіймала його, і він важко гепнув на землю Батіг іще раніше випав у нього з рук Пепі стала над блюмстер узяла руки в боки і твердо сказала щоб ти мені більше ніколи не бив коня Чуєш? Якось у капстаді мені теж трапився один лобур, що бив свого коня Сам він був одягнений у дуже гарний костюм І я йому сказала, що коли він і далі битиме коня, то я порву той костюм на клапті І уяви собі, через тиждень я побачила, що він знову лупцює коня Мабуть, він і досі жалкує за своїм костюмом. Блумстерлюнд геть розгублений, сидів посеред дороги. Куди ти везеш ці мішки? спитала пепі. Блумстерлюнд боязко показав пальцем на садибу, до якої було вже недалечко, і сказав Он туди, додому. Тоді пепі випрягла коня, що й далі тремтів зі страху і втоми. Не тремти, конику, ласкаво мовила вона. «Зараз усе буде добре!» Вона взяла коня на руки і понесла до стайні Кінь був такий самий спантеличений, як і Блюмстерлюнд Діти з учителькою чекали на дорозі, поки Пепі повернеться А Блюмстерлюнд стояв біля воза і чухав потилицю Він думав, як доправитися додому Тим часом повернулася Пепі вона взяла один важкий мішок і завдала на плечі блюмстерлюндові. На ось, побачимо, чи ти такий самий мастак носити мішки, як махати батогом Сказала вона і підняла з землі батіг По справедливості я мала б тебе трохи відшмагати цим батогом, коли ти його так любиш Але він уже порваний Пепі порвала батіг Ламаний, додала вона і поламала пужелно. Блюмстерлюнд мовчки подибав з мішком, тільки постогнував А Пепі схопила за голоблі і потягла воза до Блюмстерлюндової садиби «Не бійся, я грошей за роботу не візьму», сказала Пепі і поставила воза біля стані Блюмстерлюнда «Мені було неважко, і за повітряну подорож теж не треба платити» Блюмстерлюнд довго дивився їй услід. Хай живе пепі. загукали діти, коли дівчинка повернулася. Вчителька також була задоволена і похвалила її. Ти добре зробила, треба жаліти тварин, і, звичайно, людей також. Пепі радісно сіла на свого коня. А я й пожаліла блюмстерлюнда, мовила вона, скільки підкидала його, а грошей не взяла. Того ми й народилися на світ, повела далі вчителька. Ми живемо для того, щоб робити людям добро. Пепі стала стож головою на спині в коня і замахала ногами. Гей-гей, а для чого народилися на світ інші люди, спитала вона. У садку в вули стояв великий стіл, а на ньому було стільки булочок і тістечок, що в дітей аж слина покотилася. Вони швиденько посідали навколо столу Пепі сіла швидше за всіх І миттє запхала в рот дві булочки Щоки в неї стали круглі, мов яблука Пепі, треба почекати, поки тебе пригостять Зауважила їй учителька Ти мене «Не турбуйся!» – на силу вимовила Пепі, такий повний був у неї рот «Нічого! Я обійдуся і без черемоній!» Саме тієї миті до Пепі підійшла улина мама В одній руці вона тримала дзбан із солодким соком, а в другій – кавник із шоколадом «Тобі соку чи шоколаду?» – спитала вона і шоку, і, і шоколаду, відповіла Пепі Щик до, до одної булочки, а, а шоколад до другої Вона спокійнісінько взяла з рук улиної мами з та кавник І надпила з кожного потроху Вона ціле своє життя пробула в морі на кораблі Пошепки сказала вчителька господині, що вражено дивилася на дівчинку Тоді все зрозуміло Кивнула головою господиня і вирішила зовсім не звертати уваги на поведінку Пепі А ось медяники, мовила вона і простягла Пепі тацю Так, вони справді схожі на медяники, мовила Пепі і захихотіла з власного жарту Щоправда, вони трохи потемніли, але думаю, на смак добрі Пепі взяла повну жменю медяників і враз вона помітила, що на іншій таці лежать дуже гарні на вигляд тістечка, але таця стоїть далеко від неї. Вона смикнула пана Нільсона за хвіст і сказала Ану, скоч он туди і принеси мені тістечко, або краще двоє, чи троє. І пан Нільсон поскакав по столу, аж задзеленчали склянки з соком. Сподіваюсь, ти не голодна, спитала мама Ули, коли Пепі наприкінці підійшла до неї подякувати за пригощення Ні, я голодна, та ще й хочу пити, відповіла Пепі і почухалася у вусі Що ж, пригощення наше було скромне, мовила господиня. Так, воно було дуже скромне, погодилася Пепі і лагідно всміхнулася Почувши відповіді Пепі, вчителька вирішила поговорити з нею про те, як треба поводитися у гостях «Слухай, Пепі!» – ласкаво мовила вона «Ти ж, напевно, хочеш бути справжньою дамою, коли виростеш?» «Такою, що носить на носі серпанок і має три підборіддя?» – спитала Пепі «Ні, такою, що завжди знає, як де поводитися» Чемною і вихованою Невже ти не хочеш стати справжньою дамою? Треба подумати, відповіла Пепі Розумієш, я вже вирішила, що коли виросту То стану морською розбійницею Вона трохи подумала, а тоді спитала Як ти вважаєш, можна бути одночасно морською розбійницею і справжньою дамою? Бу тоді б я... Проте вчителька вважала, що бути одночасно розбійницею і дамою не можна. Ох, то що ж мені вибрати? Сумно спитала Пепі. Вчителька сказала, що хоч би який життєвий шлях вона вибрала, добре виховання їй ніколи не завадить. У кожному разі... Не можна поводитись за столом так, як оце щойно Пепі Коли ж так важко запам'ятати, як треба поводитися, зітхнула Пепі Ти б не могла мені сказати хоч найважливіші правила Вчителька почала якнайзрозуміліше пояснювати, чого не слід робити І Пепі зацікавлено слухала її Виявляється? В гостях не можна нічого брати самій, поки тобі не запропонують Не можна їсти з ножа Не можна чухатися, коли з кимось розмовляєш Не можна те й інше Пепі слухала і задумливо кивала головою Треба буде вранці вставати раніше і вчити, що можна, а чого ні Нарешті сказала вона Звичайно, якщо я вирішу стати справжньою дамою, а не морською розбійницею Неподалік від Пепі і вчительки сиділа на траві Аніка І, задумавшись, колупала собі в носі Ти що робиш, Аніку? – суворо мовила Пепі Запам'ятай, що справжня дама колупає в носі тільки тоді, коли її ніхто не бачить Вчителька сказала – що пора йти додому Всі діти стали парами Лише Пепі й далі сиділа на траві Обличчя було в неї напружене Наче вона до чогось дослухалася Що таке Пепі? Звернулася до неї вчителька Скажи, пані вчителько Справжні дами бурчать у животі чи ні? Спитала Пепі Вона замовкла і знов прислухалася «Бо якщо ні», – додала вона, – «то в мене вже немає вибору. Доведеться стати морською розбійницею».